Розділ третій. Судячи з очей принца, зухвала поведінка вв'язненою йому навіть подобалася. Зате Селені не подобалося, що він вирачається на неї мало не впритул. Вона була готова вп'ястися нігтями в його випищене обличчя. Але ж принц розглядав їй таку, яка вона зараз – у брудних, смердючих лахміттях. Це змусило Селену трохи посміхнутися. Принц змінив позу, скрестивши довгі ноги. «Залишіть нас», – сказав він карольним. «А ти, Шаоле, стій там, де стоїш». Стражники залишили тронну залу. Коли за ними зачинилися двері, Селена наблизилася до трону. «Ну, і без глуду принц ти поводишся», – подумала вона. Обличчя Шаола було непроникливим. Вирішив Селена на втечу, він би нічим не зміг її перешкодити. Вона випростала спину. Дивна безтурботність принца та капітана дивувала і насторожувала її. Думки Селени перервав смішок Доріна. «Тобі не здається, що поводитися так зі мною дещо ризиковано», – сказав він. Зухвалість, що межує з нахабством А тим часом на кінь поставлена твоя свобода Найменше селена очікувала почути це Моя свобода, перепитала вона Перед її думкою поостали соснові ліси Гори з засніженими вершинами, скелі Вибілені сонцем пінні, гребені морських хвиль Купи, пагорби, западени, порослі бархатистою зеленю В яких тонуло світло, майже забутий світ Ти не дочула, твоя свобода Усміхнувся принц. «А тому я б настійно рекомендував тобі, сандотін, забути про зарозумілість, якщо ти не бажаєш повернутися в соляній копальні». Принц знову змінив позу. «Втім, – продовжив він, – у деяких випадках твоя гордість буде нам навіть доречною. Я не розповідатиму про те, що імперія мого батька побудована на довірі та розумінні. Ти вдосталь наслухалася цих казок». Солина скрестила пальці, чекаючи на подальші слова принца, і знову зустрілася з ним поглядом. Тепер він дивився на неї зовсім по іншому, уважно й допитливо. Батько вбив собі на думку, що йому потрібен особистий захисник. Мов ласощі, смакувала вона ці слова і, відкинувши косу, спитала зі сміху. Це що ж, ваш батько захотів узяти мене на свою особисту охорону? Тільки не кажіть, що йому вдалося винищити всі благородні душі в царстві. Напевно, хтось ти залишився, якийсь упертий лицар, якийсь аристократ, хоробрий і вірний завітам честі. Думай, що кажеш. Почулося ззаду. До речі, а як щодо тебе, капітане? спитала Селена, повертаючись до нього. Їй душив сміх. Нічого кумеднішого вона ще в житті не чула. Вона, Селена Сандотін, особиста захисниця короля. Чи наш улюблений король вважає, що ти не дотягуєш до статусу його охоронця? Капітан опустив руки на ферми Ча. Якщо помовчиш, почуєш усе, що його високість мав намір тобі розповісти. Мовчу, заявила Селена, повертаючись до принца. Дорін подався вперед. Батькові потрібен той, хто допоміг би йому впоратися з імперією, Точніше, маневрувати у спілкуванні із важливими людьми. Треба розуміти, вашому батькові потрібен лакей для брудної роботи. В даному випадку служниця. Якщо брутально і прямо так, відповів принц. На захисника покладається обов'язок втихомирювати королівських супротивників. Доводити їх до стану могильної тиші. Поштиво додала селена. Губи Доріна зворушила посмішка, але він тут же надав обличчя серйозного виразу і кивнув. Так. Отже, селені неоднозначно запропонували стати вірною служницею Адерландського короля. Бувати заради спокою та благополуччя цієї людини. «Бути отруйним зубом у пащі чудовиськ, яке вже поглинуло половину Ерілеї. Вона скинула підборіддя. А якщо я погоджусь, тоді за шість років король дарує тобі свободу». «Шість років?» – вигукнула Селена, але слово «свобода» луною пролунало її в ухах. «А якщо відмовлюся?» – «А якщо відмовишся?» – вів далі Дорін, передбачаючи її запитання. «Залишися в ендовері». Сафірові очі наслідного принца стали холодними ключами. У Селени став горліком. Завершальні слова цієї фрази не потребували вимовлення. Селена й так їх знала. І тут помреш. Провести шість років у ролі королівського щербатого кенджала або все життя гнити в ендовері. Яке там життя? Їй та другого року каторги не витримати. Але це ще не все, заговорив знову принц. Маю маленьку особливість. У особі селени нічого не змінилося. Вона мовчки дивилася, як спадкоємець, підбираючи слова, крутить обручку на пальці. Бачиш, твоєї згоди стати королівською захисницею мало. Батько вирішив трохи розважитися і влаштувати змагання. Кожному з 23 членів своєї ради він наказав знайти претендента на титул королівського захисника. Усіх кандидатів зберуть у замку, де вони житимуть, «Вправлятимуться та проходитимуть випробування. Найгірші відсіюватимуться. Якщо тобі пощастить перемогти, ти отримаєш офіційний титул адерландського асасина», з усмішкою додав принц. «Хто вони, мої майбутні суперники?» – спитала Селена із суворим виразом обличчя. Принц глянув на неї, і його посмішка померкла. Солдати, а також грабіжники та асасини з усієї ерілеї. Селена розкрила рота, але принц не дав їй втрутитись. Якщо вийдеш переможницею і доведеш своє вміння та вірність, батько через шість років обов'язково дарує тобі волю. Він у цьому присягнув. А поки перебуватимуш у нього на службі, тобі належить неябияка платня. Останні слова Селена майже не чула. Поєдинки і з ким? З якимось безвісним виродком, знайденим чорсь знаде. Але серед суперників будуть її, так би мовити, побратими за ремеслом. «Хто ці асасини?» – спитала вона. «Сам не знаю. Перше про них почув». Такої слави, як у тебе, вони не мають, але я не розповів тобі про саму сутність батьківського прийому. Ти змагатимешся не під своїм ім'ям. Як це? Ім'я буде вигадане. Навряд чи тобі відомо, що творилося в королівстві після суду над тобою. Звідки б? Новини рідкі гості в соляних копальнях. Дорін посміхнувся і похитав головою. Ніхто не знає, що Селена Сандотін – зовсім юна особа, майже дівчисько. Всі думали, ти набагато старша. Що? У селе не спалахнули щоки. Як таке може бути? Вона завжди пишалася вмінням приховувати свій справжній вік, але гордість залишилася в тому колишньому житті. Після суду над тобою мій батько вирішив, що не варто розповідати всій Ерілеї, скільки тобі років. Цього ніхто не повинен знати, уявляючи, як потішалися наші вороги, дізнавшися вони, що ми не можемо впоратися з дівчиськом. Виходить, навіть у цю дурню мене пригнали під чужим ім'ям. А якою мене взагалі очима. Не знаю і знати не хочу, але ти була найкращою з усіх асасинів. Люди досі вимовляють твоє ім'я пошибки. Наслідний принц затримався на ній поглядом. Змагання триватиме кілька місяців. Якщо ти погодишся стати моє претенденткою і боротимешся заради мене, я зроблю так, щоб батько відпустив тебе на волю через п'ять років. Селена вловила, як він напружився всім тілом. Принцу хотілося почути від неї так. Йому так сильно цього хотілося, що він, по суті, пропонував їй угоду. Вселене спалахнули очі. «Ви сказали, я була найкращою. Як це розуміти? Рік Віндовері без звісті, не минає. У соляних копальнях ти могла й втратити частину колишніх навичок. Не зробуйтеся, ваша високість. Свої навички я не втратила», сказала Селена, втиснувши обкусані нігтів м'яку ж долонь. Вона ненавиділа чорну обм'явівку під нігтями і не пам'ятала, коли востаннє вона мала чисті руки. «Залишилося переконатися, що це так», – сказав Дорін. Подробиці змагання ти дізнаєшся вже в Рафтхолі. Ваша високість, я розумію, придворні знаті хочеться розважитися. Напевно, вони й ставки робитимуть, але я не бачу сенсу в цих змаганнях. Чому б вашому батькові просто не взяти мене на службу? Я вже казав, ти маєш довести свою придатність. Селена вперлася кулаком у бік, кайданки голосно брязнули. Знання адерландського асасина перевершує будь-які вам докази. Помиляєшся, обізвався Шаоли, його бронзові очі спалахнули. Поки що для нас ти злочинець. Ми не маємо права довірити важливі королівські доручення. Я готова принести урочисту кля... Я сумніваюся, що король прийме твою клятву. Твоя колишня слава вражає його, але не переконує. Нехай так, тільки я не розумію, навіщо трачати час на підготовку до змагань і всі ці поєдинки. Звичайно, в чомусь я втратила колишню спритність, але а як її не втратити, якщо замість його ремесла я вирубувала пласки кам'яної солі? Сказавши це, селена нагородила Шаола зневажливим поглядом. То ти що відхиляєш мою пропозицію? похмуро запитав Дурін. Хіба я сказала, що я відхиляю? Огризнулася Селена. Кайдани так натерли їй зап'ястя, що в неї виступили сльози. Я готова бути неперевершеною вашою захисницею, якщо ви погодитеся звільнити мене не через п'ять років, а через три роки. За чотири. Іде. Погодилася Селена. Угода є угодою. Можливо, я змінюю один вид рабства на інший, але я не дурна і розумію своє нинішнє становище. Вона зможе завоювати собі свободу. Свобода. Від цього слова віяло холодним повітрям широку простору. Це слово звучало в шелесті вітру, що примчав із гір, щоб забрати її далеко-далеко. Раніше вона не уявляла собі життя поза Рафтхолом. Виявилося, жити можна не лише у столиці. Сподіваюсь, ти маєш рацію, підхопив Дорінь. І сподіваюся, я побачу твій тріумф переможниці. Ти ж не осоромиш своєї репутації. Я чекаю від тебе лише перемоги. Я не хотів би опинитися в дурному становищі через твій провал. А якщо я програю, очі принця померкли. Тебе повернуть сюди. Картини свободи розтанули немого осіла пилюка з шумно зачиненої книги. Тоді мені краще кинутися з вікна. Це рік мені дорого дістався. Якщо я знову сюди повернуся, навіть уявити не хочу, другий рік вендовері точно стане моїм останнім. Вона різко хитнула головою. «Отже, ваша пропозиція мені підходить більше». «Мені теж», – сказав Дорін і подав знак Шаолу. «Відведи Селену до кімнати, яку їй приготували, нехай вимиється і переодягнеться». Він перевів погляд на майбутнього королівського захисника і пояснив. «Завтра вранці ми вирушимо до Рафтхолу, «Не хотілося б тобі обдуритися, Селена Сандотті». Вона, по думки, Їй зараз займало зовсім інше. Чи важко буде перевершити, перехитрити, а потім знищити суперників? Ці питання не викликали усмішки, адже на коні стояла свобода аби лише перемогти і тоді відкриється світ навколо залишених надій. Селені раптом захотілося підхопити принца закружляти з ним у танці. Вона спробувала почути музику, щось веселе та святкове, але в ухах брящав лише рядок із пісні, які зазвичай затягували в'язні соляних копалин. Пісня була повільна і якась в'язка, чимось схожа на мед, коли його наливають із глечика. Ти нарешті побачиш будинок. Селена помітила, як Шаол вив в її стронної зали, як вони йшли коридором. Так, завтра вона поїде звідси, у Рафтхол, куди завгодно, хочу пекло, якщо в пеклі на неї чекає свобода. Зрештою королівські асасином просто так не стають, сказала вона собі.